«Видовище!» – похмуро сказав Великий Магістр. Він зручно вмостився у своїх утрах, схопивши однією тонкою рукою залізну палицю, що нею він користувався як ціпком. «І золото, ваше благоговіння, «І золото!» – безтурботно погодився Великий Магістр. Понєц установив коробку і відкрив її з такою упевністю, яку тільки міг показати. Перед загальною ворожістю присутніх він почувався самотньо, ніби перший рік у космосі. Бородаті радники, які стали півколом і відлякували його своїм виглядом, невдоволено дивилися на нього. Серед них був Ферл, тонколиций фаворит, який сидів поряд із великим магістром так само вороже налаштований. Поніц уже зустрічався з ним і відразу ж визначив у ньому головного ворога та відповідно головну жертву. За межами зали невелика армія чекала подій. Поніц був фактично ізольований від свого корабля. У нього не було жодної зброї, крім спроби дати хабар. Ігоров ще залишався заручником. Він зробив останні налаштування на цьому незграбному чудовиську, що відняло у нього тиждень винахідливості, і ще раз помолився щоб кварцовий кристал зі свинцевою підкладкою витримав навантаження. «Що це?» – запитав великий магістр. «Це?» – відповів Поніц, відходячи назад. «Маленький пристрій, що його я сконструював самотужки. Це зрозуміло, але це не та інформація, яку я хочу знати. Це одна з тих мерзенних чаклунських штукенцій, що їх виготовляють у вашому світі?» Він ядерний за своєю природою, серйозно зізнався поніц, але нікому з вас не потрібно його торкатися або взагалі будь-що з ним робити, цей пристрій тільки для мене. І якщо він і містить якусь гидоту, я прийму весь цей бруд на себе. Великий магістр загрозливо підняв свою залізну палицю на машину, і його губи швидко й беззвучно зарухалися, вимовляючи очищувальну молитву. Тонколи цей радник, що сидів справа, нахилився до нього, і його роді і рідкі вуса торкнулися вуха великого магістра. Старий асконець роздратовано знизу плечима, відмахнувшись від нього. Який же зв'язок між цією машиною та золотом, що може врятувати життя вашого земляка? За допомогою цієї машини почав Поніц, легко поклавши руку на центральну камеру пристрою і погладжуючи її тверді круглі боки. Я можу перетворити залізо, яке ви вибраковуєте, на золото найвищої проби. Це єдиний пристрій, відомий людині, який буде перетворювати залізо, потворне залізо, що підтримує ваш трон та стіни цієї будівлі на блискуче важке жовте золото. Поні почувався ніби якийсь спартач. Зазвичай його розмови з покупцями протікали гладко, легко, і вселяли в них довіру. А ця кульгала, наче підбитий космічний фургон. Але великого магістра цікавив зміст, а не форма. І що? Трансмутація? Були вже дурні, які заявляли, що вміють це робити. Вони заплатили за свою блюзнірську допитливість. У них вийшло досягти успіху? Ні. Здавалося, великого магістра охопили якісь похмурі веселощі. Успіх у виробництві золота був би злочином, який сам себе й спокутував би. А невдала спроба – це смерть. «Ну от що ви зможете зробити з моїм ціпком?» З цими словами він стукнув ціпком по підлозі. «Вибачте, ваше благоговіння, Мій пристрій – це мала модель, яку я виготовив сам» і ваш сіпок занадто довгий для неї». Маленькі очі великого магістра заблищали, забігали і зупинилися. «Рендел, дай мені свої застіпки. Давай, швидше, якщо потрібно, я віддам за них удвічі більше, ніж вони варті». Застіпки передали з рук в руки. Великий магістр задумаво їх зважив. «Ось», – сказав він і кинув їх на підлогу. «Понєць підняв їх». Він сильно смикнув на себе кришку, щоб відкрився циліндр, і примружився, намагаючись розмістити застіпки точно по центру анодного екрана. Пізніше це буде робитися легше, але зараз не повинно бути жодних збоїв. Саморобний трансмутатор недоброзичливо тріскотів упродовж 10 хвилин, перш ніж у повітрі почувся слабкий запах озону, а скоунці. З бурмотінням відступилися назад, і Ферл відразу щось знову зашепотів на вухо своєму правителеві. Обличчя великого магістра закам'яніло. Він не ворушився. Застіпки були золотими. Понєц простягнув їх великому магістру, прошепотівши. Ваше благовіння! Але старий завагався і відмахнувся від них. Його погляд затримався на трансмутаторі. Понєц швидко заговорив. Джентльмени, це чисте золото, справжнісіньке золото. Якщо ви хочете це підтвердити, то можете піддати його будь-якому відомому хімічному та фізичному аналізу. Його абсолютно неможливо відрізнити від золота природного походження. Так можна обробити будь-яке залізо. Не зашкодить ані іржа, ані помірна кількість летючих елементів». Поніець говорив лише для того, щоб заповнити порожнечу. Він дозволив застібкам залишатися в простягнутий руці, і це золото свідчило на користь його слів. Нарешті Великий Магістер повільно простягнув руку, і це змусило заговорити Ферла. «Ваше благовіння – це золото з отруєного джерела». Понєц заперечив. «Троянда може вирости з бруду, ваше благовіння». Торгуючи з вашими сусідами, ви купуєте в них найрізноманітніші товари, не цікавлячись, як вони їх виробляють. За допомогою ортодоксальних машин, що отримали благословення їхніх милосердних предків, чи за допомогою якоїсь злочинної дії, що зародилися в космосі. Сміливіше, я ж не пропоную вам машину, я пропоную золото. Ваше благовіння, сказав Ферл. Ви не несете відповідальності за гріхи чужинців, які працюють без вашої згоди та відома. Але прийняти це дивне псевдозолото, що зроблене в гріховний спосіб у вашій присутності і з вашої згоди, означає образити живі душі наших святих предків. Але золото – це золото! Нерішуче сказав Великий Магістр. «І це лише плата за язичника, який засуджений за злочин? Ферле, ви занадто критично до цього ставитеся!» Але руку свою він забрав. Поніс сказав. «Ви сама мудрість, ваше благого віння. Подумайте самі. Відмовившись від язичника, ви нічого не втрачаєте стосовно ваших предків. Зате, обмінявши його на золото, ви можете прикрасити у де лежать їхні святі душі. І, звичайно ж, якщо це золото, зло саме по собі, коли таке можливо, то це зло обов'язково зникне в разі використання металу з такою доброчесною метою. Клянусь кістками мого прадіда, вигукнув великий магістр з дивовижною пристрастю. Його губи розійшлися від пронизливого сміху. Ферле! «Що ти скажеш про цього молодого чоловіка? Його твердження переконливе? Настільки ж, наскільки переконливі слова моїх предків!» Ферл похмуро відповів. «Схоже, що так. Припустимо, що ця переконливість не є задумом злого духа». «Зробімо навіть краще!» – раптом сказав поніц. «Візьміть це золото як заставу. Розмістіть його на вівтарі ваших предків як жертву. І тримайте мене протягом 30 днів. Якщо наприкінці цього періоду не буде ніяких доказів невдоволення, якщо не станеться ніяких лих, то це, напевно, буде доказом того, що жертво прийнято. Що ще можна запропонувати? І коли великий магістр піднявся на ноги, щоб побачити незгоду на обличчях своїх радників, жоден із них не проявив її. Навіть Ферл пожував кінчик свого рваного вуса і коротко кивнув. Поніц посміхнувся і подумав про те, яку користь йому принесла релігійна освіта. Минув ще тиждень, перш ніж вдалося домовитися про зустріч із Ферлом. Поніц відчував напругу, але вже звик до відчуття фізичної безпорадності. Він залишив межі міста в супроводі охоронців. Тепер під охороною він мешкав на заміській віллі Ферла. У нього не було іншого вибору, окрім як не роздумуючи погодитися на це, за межами ради старішин, Ферл здавався вищим і молодшим, а у своєму неофіційному вбранні, взагалі, не був схожий на старішину. Він різко сказав: Ви дивна людина. Повіки його близько посаджених очей, здавалося, тремтіли увесь минулий тиждень, і особливо останні дві години. «Ви тільки й торочили про те, що мені потрібне золото. Це марна праця. Легше спитати, кому воно не потрібне. Чому б нам не просунутися далі?» «Це не просто золото», – обережно сказав Понєц. «Не просто монетка чи дві. Це радше те, що стоїть за ним. І що ж може стояти за золотом?» Підштовхнув його Ферл, криво усміхнувшись. Звичайно ж, це не прилюдя до іншої незграбної демонстрації. Незграбної? трохи нахмурився поніц. О, безумовно. Ферл склав руки і м'яко підсунув їх до підборіддя. Я не засуджую вас, упевнений, що ця незграбність була навмисною. Я, можливо, попередив би про це його благоговіння якби був упевнений у мотиві. Якби я був на вашому місці, то виготовив би це золото в себе на кораблі і потім запропонував би лише його. Тоді можна було б обійтися без тої вистави та без ворожості, яку ви викликали. Правильно, погодився Понєц. Але оскільки я на своєму місці, я прийняв цю ворожість заради того, щоб привернути вашу увагу. І все? Так просто? Ферл навіть не намагався приховати свої зневажливе веселищі. А я думаю, що ви запропонували цей період очищення в 30 днів для того, щоб виграти час і перетворити атракціон на щось суттєвіше. А що, як золото виявиться нечистим? Поніц теж дозволив собі чорний гумор. Це при тому, що оцінка його нечистоти залежить від тих, хто найбільше зацікавлений виявити, що воно чисте? Ферл підняв очі і уважно глянув на торгівця. Схоже, він був і здивований, і задоволений. Розумно мислите. А тепер скажіть мені, чому ви хотіли б привернути мою увагу? Скажу. За той короткий час, що я тут, я помітив корисні факти, що стосується вас і цікаві мені. Наприклад, ви молоді, надто молоді для члена Ради Старішин, і навіть походите з відносно молодої родини. Ви засуджуєте мою родину? Зовсім ні. Ви маєте великих і святих предків, усі визнають це. Але є ті, хто каже, що ви не є членом одного з п'яти племен. Ферл відкинувся назад. При всій повазі до тих, хто має до цього стосунок, він не приховує свої злості. П'ять племен мають виснажене сім'я та слабку кров. Від цих племен не лишилося серед живих і п'ятидесяти членів. І все ж є ті, хто каже, що народ буде не готовий бачити великим магістром будь-кого, хто не належить до племен. І тому молодий і нещодавно підвищений фаворит великого магістра обов'язково матиме сильних ворогів серед великих людей цієї держави. Так кажуть, його благовіння старіє, його протекція скінчиться, щойно він помре, коли цей ваш ворог безсумнівно стане одним із тих, хто тлумачитиме слова його духа. Ферл насупився. Як для іноземця... Ви забагато чуєте такі вуха, створені для того, щоб їх відрізати. І з цим можна не квапитися. Дозвольте мені вгадати. Ферл неспокійно завовтузився в кріслі. Ви збираєтесь запропонувати мені багатство та владу за допомогою цих грішних маленьких машин, що їх вивозити у своєму кораблі. Ну. Но... Нехай так. Що змусило б вас заперечувати? Ваші стандарти добра і зла? Ферл похитав головою. Ані трохи. Послухайте, мій іноземцю, ваша думка про нас заснована на язичницькому агностицизмі. Але я не є абсолютним рабом нашої міфології. Хоча й можу здаватися таким. Я освічена людина, сер, і сподіваюся, що вільний від забобонів. Усі наші релігійні звичаї, які мають радше ритуальний, ніж етичний сенс – це для мас. І які тоді у вас будуть заперечення? М'яко натисну на нього понєць. Тільки це – маси. Я був би радий мати з вами справу, але ваші маленькі машини повинні бути корисними. Як може прийти до мене багатство, коли я повинен буде користуватися – Тим, що ви продаєте. Ну, бритвою, наприклад. Лише в атмосфері суворої секретності, охопленій страхом. Навіть якщо моє підборіддя стане чистіше поголеним, як я розбагатію? І як я зможу уникнути смерті від газової камери або від жахливого натовпу, якщо мене спіймають на гарячому? Поніц знизу плечима. Ви маєте рацію. Я міг би сказати, що запобігти цьому можна, навчивши ваших людей користуватися атомними приладами для їхньої власної зручності та для отримання суттєвого прибутку. Це була б величезна робота, я не заперечую, але віддача ще більшою. І все ж, зараз це ваша проблема, а не моя. Я не пропоную ані бритви, ані ножа, ані механічного подрібнього сміття. Що ж ви пропонуєте? Саме по собі золото. Безпосередньо. Ви могли б мати машину, що її я демонстрував минулого тижня. Тепер уже напружився Ферл. На його лобі то з'являлися, то зникали складки. Трансмутатор? Абсолютно точно. Ваш золотий запас дорівнюватиме запасу заліза. Цього, на мою думку, достатньо для всіх потреб». Достатньо і для посади великого магістра, незважаючи на молодість та ворогів. І це безпечно. Яким чином? Суть його використання в таємниці. Ті самі таємності, яку ви змалювали як єдиний засіб безпеки стосовно атомних приладів. Ви можете заховати трансмутатор у найглибшому підземелі найміцнішої фортеці свого найвіддаленішого маєтку. І він однаково приноситиме вам митєве багатство. Ви купуєте золото, а не машину. Це золото не має жодних слідів, що свідчили про його виробництво. Тому його неможливо відрізнити від того золота, що є у природі. А хто керуватиме машиною? Ви самі. П'ять хвилин навчання – це все, що вам потрібно. Я встановлюю її для вас туди, куди ви забажаєте. А що взамін? Ну, поніц заговорив обережніше. Я пропоную привабливу ціну, таке вже моє життя. Скажімо, за цю машину, вона досить цінна. Ви дасте мені замість одного кобічного фута золота один кобічний фут кованого заліза. Ферл розсміявся, і поніц почервонів. Нагадую вам, сер, сухо сказав він. Що витрачені кошти ви зможете повернути вже за дві години. Правильно, а за годину ви підете, і моя машина відразу ж перетвориться на непотріб. Мені потрібні гарантії. У вас є моє слово. Дуже добре, глузливо вклонився Ферл. Але ваша присутність була б набагато кращою гарантією. Я даю вам своє слово що заплачу вам за тиждень після доставки, якщо машина все ще буде в робочому стані. Це неможливо». «Неможливо? Та ви вже накликали на себе смертну кару, просто запропонувавши мені щось у вас купити. Тож якщо відмовитися, єдиною альтернативою для вас уже завтра буде газова камера. Це я вам обіцяю». Обличчя Поняца було безпристрасним, але його очі заблимали. Він сказав: "Це дуже несправедлива перевага. Ви можете хоча б викласти свою обіцянку в письмовому вигляді, щоб потім понести відповідальність за її виконання?" "Ні, сер." На обличчі Ферла з'явилася задоволена усмішка. "Ні, сер. Дурень, лише один із нас" Торгівець тихо промовив. Домовилися. На 30-й день Горова звільнили, а замість нього отримали 500 фунтів найжовтішого золота. А разом із ним звільнили і піддану карантину Гідоту, якою вважали його корабель. Потім, так само як і на шляху до Аксоонської зоряної системи, їх супроводжували маленькі лискучі кораблі, вишукувані в циліндричну фігуру. Понєц спостерігав за тьмяною, освітленою сонцем цяткою, на яку перетворився корабель Горова, тоді як голос самого Горова долинав до нього крізь ефір, чіткий і пронизливий. Він говорив. «Але це Понєц – це не те, що нам потрібно. Трансмутатор нам не допоможе. До речі, як ти його дістав?» «Та ніяк», – терпляче відповів поніс. Я зібрав його з камери для опромінювання їжі. Насправді, він нікуди не годиться. Якщо запускати його у більшому масштабі, то витрати енергії непомірні. Інакше фундація використовувала б трансмутацію замість гонятися по всій галактиці за важкими металами. Це один зі стандартних трюків, що ними користується кожен торгівець. Хіба що я ніколи раніше не бачив, як залізо перетворюється на золото. Це вражаюче, і це працює. Але дуже ненадовго. Добре, але цей конкретний трюк не дуже підходить. Цей трюк допоміг тобі вибратися з халепи. Але це дуже далеко від мити. Тим більше мені доведеться повернутися, щойно цей дбайливий конвой нас залишить. Чому? Ти сам це пояснив цьому своєму політику. Гору взривався на крик. Усі твої торгові аргументи спиралися на той факт, що трансмутатор є засобом для досягнення мети, але сам по собі не має жодної цінності, що клієнт купує золото, а не машину. Це хороший психологічний прийом, бо він спрацював, але... Але... Вічливо і тихо наполіг Поніц. Голос із передавача зазвучав різкіше. Але ми хочемо продавати їм саму машину... Що, що вони будуть використовувати відкрито. Те, що змусить їх скилитися на користь ядерних технологій з точки зору їхньої вигоди для них. Усе це я розумію», – м'яко сказав Поніц «Ти вже мені це пояснив. Але подумай сам, що буде після мого продажу. Поки трансмутатор працює, Ферл карбуватиме золото. Це триватиме так довго, що йому вдасться купити перемогу на наступних виборах. Нинішній великий магістр довго не протягне. «Ти розраховуєш на вдячність?» Холодно спитав Горов. «Ні, на розумне прагнення до особистої вигоди. Трансмутатор принесе йому перемогу на виборах, а інші механізми...» «Ні, ні, твоя логіка надто заплутана. Він довірятиме не трансмутатору, а старому доброму золоту. Ось що я намагаюсь тобі сказати». Понєц посміхнувся. І умостився зручніше. «Добре. Він уже достатньо помочив бідолаху. Горов почав скаженіти. Торгівець сказав. «Не так швидко, Горове. Я ще не закінчив. До цієї справи я залучив і інші пристрої. Запала тиша. Потім Горов обережно запитав. Які іще інші пристрої?» «Понять машинально махнув рукою. Ти ж бачив наш супровід?» «Так», – коротко відповів Горов, – «розкажи мені про ці пристрої». «Розповім, якщо слухатимеш». «Нас супроводжує приватна флотилія Ферла. Це знак особливої пошани до нього з боку великого магістра. Він зміг для себе вибити». «То й що?» «А як ти думаєш, куди вони нас супроводжують?» «До його родників на околицях Аскуона, ось куди». Послухай, поніц раптом розпалився. Я ж тобі казав, що я тут для того, щоб заробити гроші, а не врятувати світи. Усе добре. Я продав цей трансмутатор за безцінь. Я нічого не отримав, крім ризику потрапити до газової камери, який до квоти не зарахуєш. Повернімося, понієце до ридників. До чого вони тут? Для того, щоб я міг заробити. «Ми завантажимося оловом. Заповнимо кожен кубічний футції старої баржі. І ще трохи твою навантажимо. Я спущуся з ферлом збирати олово, а ти, старий, прикриєш мене своїми гарматами. Просто на той випадок, якщо він виявиться не таким, як себе показує. Це олово і є мій прибуток. За трансмутатор? За весь мій вантаж з атомними приладами». «Подвійна ціна плюс бонус». Він знизив плечима, майже вибачаючись. «Згоден. Я забагато з нього злупив. Але ж я повинен виконати квоту, чи не так?» Горов явно розгубився. Він ледь чутно вимовив. «Ти нічого не хочеш пояснити?» «Що тут пояснювати? Цей розумник подумав, що загнав мене в пастку» бо його слово має для великого магістра більшу цінність, ніж мої. Він узяв трансмутатор. Це один із тих злочинів, за які на Асконі карають смертю. Але в будь-який момент він міг сказати, що заманив мене в пастку суто з патріотичних мотивів і донести на мене як на продавця заборонених речей. Це зрозуміло. Звичайно, але слово проти слова – це ще не все. Розумієш? Ферл ніколи не чув і подумати не міг про камеру для зйомки мікрофільмів. Горов розриготався. Так, сказав поніц. Він диктував свої умови. Я був належним чином приборканий. Але коли я, наче побитий собака, встановлював трансмутатор, я поклав туди камеру і витягнув її наступного дня під час технічного обслуговування. У мене був чудовий запис із його робочого кабінету. Його святає святих, де він сам, бідний Ферл, керує трансмутатором і так радіє першому шматку золота, наче це яйце, яке він сам відклав. Ти показав йому запис? Через два дні. Цей дурник ніколи не бачив тривимірних кольорових зображень. Він заявляє, що не забобонний. Але якщо я колись бачив дорослого, який був би настільки переляканий, як він, назвіть мене новачком. Коли я сказав йому, що поставив одну камеру на міській площі і налаштував їй увімкнутися у півдні, щоб мільйон фанатичних асконтів міг побачити це і потім розірвати його на шматки. Він уже за півсекунди щось бурмотів біля моїх ніг. Він був готовий укласти зі мною будь-яку угоду. «Ти справді це зробив?» Спитав Горов, борючись зі сміхом. «Я маю на увазі камеру на міській площі». «Ні, але це не мало значення. Він уклав угоду. Він купив усі пристрої і в мене, і в тебе, а взамін погодився віддати стільки олова, скільки ми зможемо забрати». Ну той момент він вважав, що я здатен на все». Наша угода є в письмовому вигляді, і я дам тобі копію, перш ніж спущусь з ним униз, просто як запобіжний захід. Але ж ти зачепив його самолюбство, сказав Горов. Чи буде він користуватися цими пристроями? Чому ні? Для нього це єдиний спосіб окупити втрати, а якщо він на цьому щось заробить, то врятує своє самолюбство, і він стане наступним великим магістром, це найкраща кандидатура, яку ми могли б мати для своїх інтересів. Так, сказав Горов, це була хороша торгова угода. І все ж ти безумовно володієш доволі незручною методикою продажу. Не дивно, що тебе вигнали з семінарії. У тебе зовсім немає ніякої моралі. Та невже? Байдуже зронив Поніц. Ти ж знаєш, що Сальвор Гардін казав про почуття моралі.